الحمد <تسجد> <محن> لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الله عليه وسلم واشهد ان الله والله شريك له واشهد محمد عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه بعد مثل الله تعالى samo od poglavlje gdje smo stali, gdje smo posljednji put prilikom naše družene obradili poglavlje, koje govori o tome da je klanje prinošenje žitve kurbana nekome drugome, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, širk, s da je prinošenje kurbana i ibadet, a ibadet nije dozvoljeno nikome drugome prinijeti uputiti, izraziti osim Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Pa je šeheh Muhammedin Abdu Vahab odma nakon poglavlja koja govori o tome da je prinošenje žrtve nekome drugome ima Allahu širk, spomenuo poglavlje koje glasi babun ma dja'ah fi zebhi lillahi bimekani bime nudbahu fihi lillahi lillahi. Poglavlje koje govori o tome da se ne prinosi žrtva. Nekol je se kurban, Allahu subhanahu wa ta'ala, se dobro, nekol je se kurban, ne prinosi se žrtva, Allahu subhanahu wa ta'ala, na mjestu gdje se prinosi žrtva nekome drugome mu Allaha. Aza uđala. Šta to znači? U prošlom poglavu smo govorili o prinosjenju žrtve nekome drugome mu Allahu I to je veliki žirk čovjeka izvodi potpuno iz vjere. Ko bi došao i zaklao ovcu ili kravu, recimo, nekome direktno, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, izašao bi potpuno iz vjere. Isto kao i čovjek koji bi učinio seždu ili uputio dovu ili uradio nešto od ibadeta nekome drugom ima Allah. A ovdje ne. Ovdje prinosimo žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, govorimo o kurbanu, koji čovjek, koli Allahu, ali hoće na neko posebno, specifično mjesto da ode i da prinesi žrtvu. Allahu, ali na tom mjestu se prinose žrtve nekome drugome, mimo Allahu, aze ođe. Ovdje se govori, braći obrate, pažnju, o sredstvima koja vodi do širka. Jer šarijat, kad zabrani nešto, onda svi putevi koji vode do toga šta? bivaju šta? Haram. zabranjeni. Obra... Zapravam ti u jedno pravilo. To je inače pravilo. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabrani, kada učini haramu, svaki put do toga koji bi čovjeka mogao odvesti, biva šta? Haram, zabranio. Evo vam primjer. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio blud. Ali isto tako i sva sredstva koja bi mogla odvesti do bluda, Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. Pažite da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ne smije čovjek sa ženom, ako je treća, biti šيطان." Neće su sami ti čovjek sa da neće treći biti šيطان. Zato što osamljivanje muškarca i žene je sredstvo do bluda. U osnovi nema štete, u osnovi da se čovjek sa ženom sami. Ali kad to može <laughs> ići dalje, onda to bi bašta haramno, zato što biva sredstvo do jednog od najvećih grijeha to je krv. U tom kontekstu Allahu poslanik sallallahu alej ve sellem, inzeban, ju rečimo da žene ide same na putovanje na razdaljinu veću od dana i noći, kao što je došao hadis koga bilježi imam Buhari od Ajši, radi Allahu ta'ala, la tahidu al-imratin tu'minu billahi wal yawmil i sunni dan da ide na putovanje na razalinu veçu od jednog dana i noći osim sama hramu zato što žena može biti izložena onaj ljudima može biti na tom butovanju ljudi koji su pokvarnog ahlaka, pokvarenog morala, ona sama ne može pasti u iskušenje da na kraju krajeva dođe i do samog bluda to je jedan od razloga zašto je Allah poslednjih kusiselima zabranio putovanje žene na veću razdaljenu od jednog dana i noći, što iznosi neki 75, 75 kilometara ili kod učnjaka Hanefickog meseva 82-83 kilometra. Ono što želim ovim primjerom samo reći, kad Allah subhanu wa nešto zabrani, šta? Onda zabrani sredstvo. U ovom slučaju kojem mi govorimo, Allah subhanu treba zabranio širk. Pa je zabranio i svaki put, šta? Koji bi eventualno mogao čovjeka odvesti do širka. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se prinosi žrtva nekome drugome mimo Allahu. Spomljali smo to u prošli put. Kul inna, salati, venusuki, venahyaji, venati, bilahi, rabbi, l'alamin. Da namaz, obredoslov je čitavo, a žrtva Allahu samo pripada. Pa kada ovdje u ovom slučaju ljudi su uzeli možda neko posebno mjesto uzeli neko posebno mjesto, okupljavi se na njemu, prinosi žrtvu nekome drugom drugo ima Allah, ili dove, ili to tome slično, a onda šerijat zabranjuje, zabranjuje da se na tom mjestu čini ibadat, šta? Allahu subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu je spomenuo šeikh Muhammadu i l l l l l l l l l l على التقوى من أول يوم من حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بي الله سبحانه وتعالى سبميني مسجد جامعي وكأن أبرا سيلم اشتت ننشي اشتت مسلماني لازد نعواني مسلمان سيلم كفرة الله سبحانه وتعالى Siljem da se okupljaju tu munafici kako bi napali Allah poslanika s.a.v. Obrate pažnje. Bio je jedan čovjek koji se zvao Ebu Amir al-Fasiq al-Hazređi koji je imao mržnju prema Allah poslanika s.a.v. bio munafik i okupljao se sa ostalim munaficima. Nakon bitki na Uhudu otišao je Herakl vizantiskom kralju i zatražu od njega pomoć da dođe i da napadne Muhamada svoj silom Medini. I on mu je obećao da će mu slišati njegovu želju. I on je potegnuo on na jednu akciju praviljenja džami. Praviljenja džami. Nadaleko od Međide Kuba. Pa kad je Allah poslani sallallahu alaihi ve sellem htio da kreni u pohod na Tebuk, došao je ovaj Munafik, Ebu Amir, i zatražio od Allahu poslanika, da dođe on prvi i da klanja šta? U toj džami. Jer je bio inače običa haba, radi Allahu ta'ala kad bi htjeli, recimo, da uvakufe svoju kuću. Ili prostor, razumijete li? A naj, za mesje, za džami. Znali bi, poznati Allahu poslanika, da on prvi tu klanja. Radi beričeta, na takav jedan način, te smo, mislim, spominjali, da je to jedan od odzivljenih načina traženja veličita od strani poslanika sallallahu alaihi wa sallamu. Pa je rekao Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallamu, ako Bog da kad se vratimo, kad se vratimo s tebuka, inča Allah doćemo i gledat Međutim, prilikom povratka s tebuka, Allah subhanu wa ta'ala objavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, objavio Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Kur'anski ayat po pitanju ovog mezjeda. Ovi ovaj džamii walladzin itekezu mesjidin dirara wa kufra. Oni koji su uzeli mesdžid kao mesdžid pastete štete. Mesdžid šta? Štete. Oni mu je šteta. Jer u osnovi moraju biti radi koristi muslimana. Ali ova džamija ova mesdžid koji je napravljen, sagrađen, napravljen je sa pogrešnim nijetovima, sa pogrešnim ciljevima, bez ovzira što u vanština izgleda šta? Maša Allah, ibadet. Dobar, Dobar. ali Allah subhanahu wa ta'ala objelodanjuje poslaniku ve njih u namjeru da je u tome šteta. A? I uzeli su kao mjesto kufra Allah subhanahu wa ta'ala zato što su njim munafici. Munafici Otafrikan baina mu'minin isiln rezidinjavanja muslimana jer jedan dio ashaba je počeo da odlazi iz mezdžika kuba koji je prvi mešdžid prije napravljen čak četvrta džamija prije poslanikova vario se da je napravljena obrate pažnju a pa je raspodijelan saf muslimana pri ako je bilo dva safa ili tri safa ili 10 safova sada je postalo četiri ili pet ili jedan saf a cilj šerijata šta Zbijanje jemaata muslimana, brate pažno, i Allah subhanahu teala pojašnjava ovu stvar. Wa tafriqan bayna al-mu'minin. Napravljene ciljem da oslabi i razjedini muslimane. Wa irsadan liman haraba Allah I napravljene sa četvrtim ciljem. Šta? Kao zasje da da bude utočište i sjecište. Ljudi koji hoće da se bore protiv Allaha i poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> jer je Hrak im obećao šta? Već i pomoć. Jer oni su se na tim osnovama, na tim principima okupljali da bi sutra kad dođe i napadni Hrak, oni bili iz pomoć. Iz pomoć se tu obučavali, da su kontali planirali kako, na koji način da nešteti Allahu poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. A vi znate da je bora protiv Allaha i poslanika, bora i protiv Allaha, sallallahu wa sallam. تالله جنوكاشي وارصادهم من حارب الله ورسوله من قبل داتوم يستو استي سيشته اني كوي هچه ده سبريت ضد الله اي رسوله كان الله سبحانه وتعالى вспомни sva da jednu osobinu munafika tih a koji кажу чак in a rodna ila husna. Zaklinja se, pazite se dobro, zaklinja će, će, će vam se, to pretvrđeno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi nismo želili osim dobro. I to je problem, braćo, što? Nijet je, u srcu. Što ti ne možeš <coughs> da znaš šta je u mome srcu, nika ja mogu da znam šta je u tvome. Razumite? Jer mi moramo da sudimo prema mačtini. I to je problem munafika. I problem ljudi koji dođu, pa možda čak, pazite dobro, pokazuju ljudima da žele dobro muslimanima. I žele pod plašno, možda čak i velike riječi. Jer džamija, ovdje je džamija je napravljena. Džamija je napravljena. Allahova kuća. To je krupna stvar. Jedno od najdražih Allahu Allah subhanahu wa ta'ala. To je najveće ibadeta. Ali pogledajte na koji način Allah subhanahu wa ta'ala govori o toj džamiji. I zakljenjaće vam se, za sigurno mi smo želiti samo dobro, učimo dobro. Ali Allah kaže? Allah se doći da su oni lašci. Lašu. I to je bio razlog, šta? Da Allah, poslanih sloveseljama, srušio tu džamiju. Srušio tu džamiju i uvijek, uvijek, imate mnogo situacija. Kad dođi do razjedinjavanja, opasnosti razjedinjavanja muslimana i cijepanja safova i tako dalje, mora se eliminesati Allah taj belaj. Mora se aluminisati taj belaj. Čak vi znate, hadis poslanika je Salaiseleven. Ako dvojica halipa hoće ljudi da preozmu vlast, da preozmu vlast, a? jedan od njih se mora obiti. Obija se, vrć. Jer razjedinjavanje muslimana, safova je daleko teže, šta? Odubija se, bezpešnje što on vjernik, jedan i drugi. Razumijete jer ne možemo cijepati saf, ne možemo razdinjavati jedinstvo muslimana jer to je nešto što je najsveti, jedan najveći ciljeva kojim je došla ova vjera islam. E eh, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve nikad da klanjaš u džamii. Zašto? Zato što džamija koja je, je napravljena od prvog dana, musisi, ale mezidunusi se ale taqwa min awwali yawmin haqqan taquma fi. Džami je, je napravljen od prvog dana je preča da klanjaš u njoj. Koja je to džamija koja je napravljena prvog dana? Mezžit Kuba, Mezžit Poslanika, imate Hadijskog abilježima, muslim, gdje su dva čovjeka se počela raspravljati. Počela se raspravljati ovako. Koji je to Mezžit? Koja je to džamija koja je napravljena od prvog dana? Jedan od njih je rekao, to je Mezžit Kuba. A drugi je rekao, šta? Mezgid Allaho poslanika sallalvi sellim. A bio prisutan poslanik sallalvi sellim tu i slušao. Kaže prvi mezgid koji je napravljen za od prvog dana. Na tebe nima bogobojaznosti. Tu je šta mezgid? Ne. Kaže Allaho poslanik sallalvi sellim. Anaj moj mezgid. Hadith bilažima Muslim. Usun sahiju. Tu je moj mezgid. Ali kaže Ibnu Ketir, rahmetullahi alej. Pod Kur'anskom ajtu se podrazumila. Mezđit Kuba. I ne ima kontradiktornosti između ova dva mišljenja. Mi ste razumijeli? Jer ako je poslanika Loselem potvrdio da je Mezđit džamija koja je napravljena, napravljena na temeljima bogobojaznosti prvog dana, džamija poslanika Loselem, šta? onda je još preči da bude to šta? Mezđit Kuba. Zato što je ona manje vrijedna. Razumijete jest ta razmjenica kontradiktornosti između ove dvije stvari tako da se podrazumijeva među tkuba u ovom kuranskom ajetu u ovom kuranskom ajetu halal taj još pleče da bude onda ondađamija poslanika sallallahu alajhi wasallam zato što je ona vrednija i zato što je bolja Kažem da je to mesec tkuba zato što Allah Allah subhanahu wa taala kaže U rijalen džamiji se nalaze ljudi koji vole da se čiste Allah voli, Allah Allah voli čisti. Zato što su ashabi koji su živjeli u području Kuba. Još prije dolaska, Allahu poslanika, još prije dolaska muslimana uzeli od Židova, obrate paži Uzeli od Židova, kao što je došla predaja, Ovaj običaj, adet, da se čiste vodom nakon nužde Razumite. Jer su židovi bili sljedbenici opojavljeni petodne knjige. I imali su određenje stvari koje, šta, su, sačuvali. Jedna od tih stvari je da su oni se čistili vodom. I to su mušici koji su bili njove komušije, vidjeli od njih im se to. Još prije dolazke slama. I su taj običaj taj adet, kada je došao naravno islam, samo je to potvrdio. I Allah subhanahu wa ta'la him je posvjedočio, šta? Ovu čistoću zbog toga što se čiste vodom, što se čiste vodom, a u ovoj predaj koja govori o uzimanju običaja, odnosno ovog propisa, kasnije koji je postao propis, uzima se, poluka vraća, da čovjek vjernik uzima Mudrost, gdje god je nađi. Al-Hikmetu, Daletu, Al-Mu'min. je, šta? Izgubljena stvar vjernika. Gdje god je nađi, on će uzeti. Ako je poslanin, sallallahu aleyhi ve sellem, potvrdio Ebu Hureyri, ajetu kursi koji uzio od koga? Od žetana. Sadakak je lohovek je dhub. Istin, ki je rekao, on lažac, koji puno laži. Vračo, vjernik mora biti pameten. Mora kontati stvar. Mora razumijevati, mora uzimati pozitivne stvari, malo od koga, one, šta? Bidle. I nema, imate neke stvari koji su opći kod ljudi. Opći. Pogotovo kad su pitanju neke, znači, korisne stvari koji nemaju veze nikakve sa, sa ibadetom. Sa obredoslovnje. Razumijete? Koje su dobčni interesa čovjeka. A? Kao što su naožel tenčka dostignuća, da čovjek uzmi ovo, ono, oni, oni su uzimali 1200 godina od muslimana, nema zapret da muslimani uzmu onaj, od njih a, neke te stvari. To su stvari koje su znači, među ljudima korisne, međutim imate ljudi koji ne kontaju, koji ne razumiju, koji su ili kratkovidni, ili razroki, jednoki, ne znam kako da kažemo, koji ne razumiju stvar, ne kontaju i onda se dešavaju onaj, pogrešna shvatanja, pogrešna razumijevanja. Mi kažemo, mi kažemo, mudrost je izgubljena stvar vjernika, gdje god je nađe, on je uzme. Ono što ženimo reći, braćo, ovim kuranskim ajetom, zbog čega je ših Muhammedin od Uvahab spomenuo u ovom, ovom poglavu. Kakva je veza sad ovog kuranskog ajeta? Sa temom u kojoj mi govorimo, da nije dozvoljeno zaklati kurban Allahu, na mjestu, šta? Gdje se prinose žrtve nekom drugom ima Allahu. Kakva je veza? Veza je, braću, jednostavna. Kako namaz nije bilo dozvoljeno poslaniku slasenim, da klanja Allahu u džamiji koja je napravljena radi kufra i radi razjedinjavanja muslimana i tako dalje? a Ali bi Allahu poslanik, šta? Klanjao Allahu. Razumite Tako isto nije dozvoljeno na mjestu gdje se čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, gdje se prinosi žrtvo nekome drugome, prinijeti kurban, šta? Allah. Razumite. Jer, malo, pomalo, malo, pomalo, nije isključeno da sutra čovjek koji hoće specijalno da zakolje kurban na nekom turbetu, na nekom mjestu, smatrići to je odabrano mjesto, nije isključeno da mu sutra šeita neće doći i reći, pa što ti ne bi za žrtvo na kurban tom evliji ili na tom turbetu ili na tom mjestu da bi se ispunila želja ova ili ona. Jer šeitan, braćo, neće čovjeku, muslimanu, vjerniku, reći odma učiniti kufra Allah. Neće. Zapamnite. Neće tebi šeitan odmah direktno reći hajde slušaj počiniti blud. Jer zna a, da vjernik to neće tako raditi. Ali pogled, pa osmijih, pa dogovor, pa na kraju malo pomalo, onda blud. Tako isto. A, odlazak godinama, godinama, na neko mjesto, malo pomalo, malo pomalo, čovjek možda upućuje u početku dobu Allahu, nada se od Allaha, odlazi, možda na neku turbe, ubacuje novac, moli u početku Allaha, ali malo pomalo, malo pomalo, počne se se vezati za tog čovjeka i onda strahuje kao što strahuje od Allaha, nada se kao što se nada od Allaha, oslanja se na njega i tako dalje, Eh, u tom kontekstu, u tom kontekstu spomenuti ovaj začekul aske ajate u ovome poglavlju, da bi se zapriječio svaki put koji vodi ka širku Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim je šeih Muhammed al-Bahab hadis od ashaba Thabit al-Dahaka radih Allahu ta'ala koji kaže nezaro ragulom danih haraibilan bi bawane Ajma vi kaže može isto da se kaže bibuvane. buvane Jedan ashab je do inshallah mu posaniku sali da ga upita o čemu Da ga upita o tome da je on se zavjetovao, da se on zavjetovao da će zaklati devu na posebnom specifičnom mjestu koje se zove, šta? Koje se zvalo buvane ili bevane. Ima jedno. Koje se nalazilo između meke i jelemlema. Jeste čuli za jelemlem? A? Nisete? A jesi čuli za Zul Huleyf? E, to je, to je, poslanjam se sada. Tlajnjo, kinđi dva nekata, jesak na hađiš. Halo. Aleikusalam. Dje... Dje si, jelbir, ajo. Je, živ, evo, vraćam to... ovdje nešto tako. Mu pregražio sam ja, na periferiji. ni sta In her su je trajo nьте Pa bez ozira, više me stig znaš šta ti dje. Ja. Doću, doću, znaš. Samo s... Može, inšala, doću, ja samo malo s... Uh, mož, može, može, inšala, doću, ja... Ajde, vidi. Ajde, Elivira, ako ti nije šta, nazuvi... Na... Jer sad sam na predavni, ajde, vidi, ako ti mene može... Nije problem tu. Ajde. Ajde, ti mene nazuvi, za... ako ti nije šta, večeras... Ako bitno, večeras, Pa eto... Nazuvi tamo, ako... Ubit budem deset, obaj dan niste. Eto... Može. Može, nije problem. Nije problem. Ajde, ajde. Eksalant. jelamna. Da, znači dobro lijepo ste čuli. A šta je dobro lijepo? <grijine> ha? Jesu, bismo morale, mi smo morale. To mi Šta je mikat? To su su. Jesu Nikad je mjesto koje je Allah posljednje sallalesele odredio s kojeg čovjek mijeti hađe i oblači na njemu kod njega i hrame od tada počinje šta? počinje obredi hađe i za svaku stranu svijeta odakle dolaze i prolaze hađe Allah posljednje sallalesele odredio tačke Rozumite. Za Iz Astoninike, Irak, je, to je Šam je, inače Sirija, Jordan, ona i tako. Imate Mikat, Za Medinu imate Mikat, za Egipat. Za neki imate Mikat. Tako isto za Astoninike Jemena imate Mikat, S njihove strane koje se, koji se zove mjesto. Mjesto Kosije, Kosarajevo, Igliđa, kako ćete. Znači, mjesto koje zove je Lemlem. E, kod tog mjesta, kod blizu tog Mikata, nedaleko od njega, Mikata za stanovnike Jemena. Inači, ti Mikati su za sve oni koji prođu. može ovdje biti iz Bosne, ali da prolazi recimo, od pravca onaj, šta? Jemena kad prođeš kraj to mjesta, kod tog mjesta ne smiješ prići, a moraš tu ako želiš haџ zanijetiti i obući ihram i tako dalje. To su posebni fiksni propisi. Samo želimo u ovom kontekstu da kažemo da se ovo mjesto koji spomenuto hadisu, Allah poslaniku kazao nalazi nedaleko od Mekaate, jelemlema koji je zastanunike Jemena. E, eh, blizu na mjestu čovjek jedan se zavjetovao da će zaklati devu, kao kurban. Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I onda je to šta? Čudno. Živiš u Sarajevu, sad ti hoćeš da ideš zaklat kurban na Ibatovicu. Mi ti pitamo, što ćeš tamo zakl da zakljuš? Dakle, zakl da ovdje je Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Razumite. Eh, i dolazi ovaj čovjek, Allahom poslanik, da ga pita, da li mu je dozvoljeno? Nije dozvoljeno pa je upitao tako Allah poslanika za selam nešto mu je poslanik odgovorio sallallahu ja, alejhi mm. ve selle Hel kana fiha wathn min awsanil jahiliyyati yu'bad bio kip u jahiliji prije islama koga su mušriti obožavali pa qalu la ya rasulullah pa su odgovorili ne nije bio kip odgovorili su brate pažem čovjek jedan pita Ashabi prisutni odgovaraju. Iz čega se uzima propis da je dozvoljeno da čovjek koji nema direktne veze da se uprate, šta? U razgovor, ako vidi opću korist. Razumijete li? Gdje da da neku informaciju, nema zapreke kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta ta'la vjera. Manda to na može izgledati, šta? Nekulturno, odnosno da nije od ahlaka jednog muslimana, da se petljaš, ja i ti pričamo, ja tebi došao da pita nešto. Sada neko treći se ubacuje. Ali... Ako ima koristi, a čuje čovjek tu prisutanje je, razumijete li? Pa čuje mu dopri nešto, dov, dov, nešto vezano za vjeru od koristi. Da kaže, one, nema zapreke. Pogotovo ako je pitanje društvo, ako sjedi svi zajedno, pa ljudi, dvojice pričaju i razgovaraju na takav jedan način, da neko i drugi odgovori, kao što se o sahabu odgovorili, rekli su ne, Allah uposleni Pa je rekao Allah uposleni ko se lama, هَلْكَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ اَعْيَادِهِمْ Dalje na tom mjestu bio neki praznik, svjetkovina, koga su oni a uzimali za mjesto svjetkovina, praznika i tako dalje. Pa su opet odgovorili: "Ne, Allahu poslanice." Pa je rekao Allahu poslaniku Izvrši svoj zavjet." Ovaj čovjek se zavjetovao Ovaj čovjek se zavjetovao, znači. Da će je zaklati deo. Pitanje glasi. Što je to zavit. Dobro, i badet. Dalje. I namazi i badet, i posti i badet. Obećanje. Obećanje. Ja, šta da ri? Dobro, ovo će Da će izvrši obećanje zavjet, ja. Da će uraditi što je rekao. Da će uraditi što je rekao. Dobrovoljna obaveza. Dobrovoljna. Dobrovoljna obaveza. Definicija mora biti sažeta, jasna, precizna. Kad kažeš ibadet, ti namazi ibadet, bilo šta. Obećanje može biti Ljubo stvari obećanje, različno s obećanjem, ali res mu veći bliži. Gdje vas ja bliži, jesu. Želja tamo... Zoranci je da se neko prijevo izvršiti. Pa mm. on je zavito, znači... dao u sebi da, da, da će drugu da izvršiti. Mm -hmm. Obavez u sebi dao, to je dobro. Dače će nešto izvršiti. To je znači, dobro. U ime Allah. Tu, tu, tu. U ime Allah u ime. Dobro. To je to. Prilike je to. Znači, ilzamo mu keldak nevse. Da punoljetna zadužena osoba sebe obaveže. Lillahi ta'ala, da će Allahu subhanu wa ta'ala nešto uraditi, nešto što u osnovišta nije bilo obaveza njemu. Mada... Ovo, da kažemo što mu osnovi nije bilo obaveza, ne mora značiti. Ili ima stvari koje je, šta? Nisu obavezni, a čovjek stavi sebi obavez. Obratite paže. Halo, ali, brat zove, samo. Halo. Alaikum salama, rahmatullahi, džesari. E, što ne dođeš na tersu? Ma, recaj. Poču, hajde. Hrvatski. Oda nek na, neka neka zove čeka čuka ja vam onda da da izađem da ne, ne ide meni mama čeka čuka ja na na Mostalskom raskrsnju nek pošalje poruku koliko sati da ga čeka Hajde molim samo Val ništa Mareško se bojte Nije problem <laughs> ja se ja vidim Dobro Šta mislite vi kakav je propis sada zavjeta? Zavjet. Zavjeti. Koliko se nekose, jel? Zavjet je mikro, ko se ne znam, možda. se Okuđen. Zavjet je da već postavljeno sada. se trudi da to izvrši. Ako se ne izvrši, onda je te pare postavlja. Ja te pare, otvore. No. Ovo je tačno što kaže Edo. Znači, zavjet je u osnovi pokuđen. Čak ima učenjak šehrosanite minje nagljenje ka mišljenju da haram. Da je A? Zavjetovat se. paže. U osnovi kažemo mekruh. Pokuđeno. Nije lijepo da se čovjek šta? Zavjetuje. Zato što poslanik slovi Svelelem kaže da Zavjet ne donosi dobro, fa innamu la ya ti bi Ne donosi dobro. Inna ma yusakhraju bihi min al-bakhil. je samo način da se uzme imetak ili uzme nešto šta od skrutog čovjeka. Pa čovjek kada mu je bolesno dijete, pa izgubi nadu, aha, u upomoć Allaha i uzravljenje, ono, on će doći u da kaže ako mu Allah subhanahu wa ta'ala izliči dijete, šta Zaklaće, recimo, ovcu ili zaklaće deset ovaca. Na primjer. Zašto? Zato što kao da on to ne bi uradio. Razumite li? Da nema neku potrebu. Razumite li? A ibadet mora biti zasno na čemu? Na ljubavi prema Allahu, wa ali on kao da je prisideni kao je primora na neki nađen, pa ne vidi drugo rješenje, pa da Allahu subhanahu wa ta'ala to uradi. Jeste razumijeli? On to ne bi u osobi uradio. Ali, zbog specifične situacije, eto ko, onda, hajde da to uradi. Kao otkup. Kao otkup. Ne, kao otkup, ali eto, onaj. tu još, ako se doda, da je ta osoba već izgubila dijelimično ili čak potpuno nadu da će Allah subhanu ta'ala pomoći. Razumite Jer u većini slučajeva čovjek se ne zavijete osim već kad izgubi nadu u pomoć Allaha. Razumite? A vjernik ne smi to da izgubi nikako. Vjernik potpunog imana. Pa kad je moj iman, pomanku, pa kad sam počeo misliti o Allahu subhanu ta'ala ružno, razumite onda na takav jedan način ajde evo Allahu samo daj da mi se desi to i to uradiću to a ili a to je to i onda ljudi se obavežu velike stvari zato kažu učenjaci u osnovi mekruh čak ima učenek koji ina ginu ka haram ali kad već čovjek uradi i zavito je se ste razumjeli onda bi vašta važljivo baba moraš to da ispuniš je neprije kesecam se predavao mu je čovjek zavjetovao sa Allahom subhanu ve taala za nešto da će postiti svaki drugi dan davuda u post i čovjeku Allah subhanu ve taala uradio isp, ispunio ispunio i je i oni je jedno vrijeme a ali ga slomilo više se pita šta da radi pa se čita život vraća Čitav život zavjetovo se dok bude živ, da će postiti da budu postati. Praže, to su krupne stvari. To su krupne stvari, zamislite, onaj, da to postane važiv. Obaveza. Obaveza isto ko je Ramazan. Isto ko je postanje Ramazan. Nemoćiš nič. Važiv, obaveza. E zato kaže Allah u poslanih zloveseljama da ne dolazi s dobro. I koliko ljudi U tegobi, a? Prevali takve riječi kaže, obaviješ je se na nešto što nije bilo. Allah svon dao odredio kad er. Desješ se. Mora se desiti. Ono što je zapisano određeno, šta? Mora se desiti. Imaš do Allahu subhanahu wa taala. Imaš razne naši do milosti viš svoga gospodara. Ustani klanjaj noć. Zaproči Allahu. Uradi, daj sadak. Približaj se Allahu subhanu wa ta'ala raznim, šta? Dobrim dijelima, ne bili ti Allah subhanu wa ta'ala odagnao te gobu. Ne volju. A? taka jedan način. Ali ne. Ljudima izgledaju ove stvari neke lakše. I onda, kada Allah poslanicu, ne dolazi s dobrim. Jer mnogi ljudi onda ne ispoštuju važib koji su sebe obavezali na takav jedan način i normalno čovjek, onda će odgovarati pred Allahom, wa ta'ala, podvolju mi Allaha, kao za bilo koji drugi šta, neispunjenu, neispunjen vađib, za bilo koju drugu neispunjenu obavezu. U redu. Ali kad čovjek seba obaveži, Allah, subhanu wa ta'ala, Allah, subhanu wa ta'ala, hvali one koji, šta, ispunjavaju zavjet, Allah subhanahu wa ta'la on hvali yufuna bin nedri wa yaqafuna yomen kana šerruhu mustatira da vjernici ispunjavaju date zavete i šta još i boje se dana kada će zlo u njemu biti mustatira Kako kaže jedan dio komentatora u kuranskog arjeta, oni se boje sudnjega dana, kada će zlo a prići ljudima s svih strana. Osim koga Allah subhanu wa ta'la spasi, kome se Allah subhanu wa ta'la smiluje, jer strahote sudnjega dana obuhvat će ljude s svih strana, zato vjernici se boje, Allah subhanu boje se toga dana kada će zlo je obuhatiti ti na taka jedan način. Znači, nema kontradiktornosti kad kažemo da je u osnovi davanje zavjeta mekruh i što kažemo, s druge strane, da je ispunjavanje zavjeta jedna od osobina virnika i da je to pohvalno, naravno zato što onda im biva vađiv, a Allah subhanahu wa ta'ala voli kad čovjek ispuni svoju obavezu. U redu. Ovaj čovjek se zavjetovao zbog neke stvari da će zaklati Allahu subhanahu wa ta'ala Devu na tom i tom jest. Zvano buane. Međutim nije znao kako što je propis, a čovjek ne zna šta, treba da pita. Pitaj, ha? Es'al ahla dhikri in kuntuna one koji znaju ako vi ne znate. I ovaj ashabe došao da pita Allahov poslanika sallallahu pa alejhi ve sellem. Pamu Allahov poslanik sallallahu postavio pitanje. Hel kanat fiha athan wa nusa an jahiliyah Jeli na tom mjestu bio neki kip koga su ljudi obožavali mušici prije islama? Obratite pažnju. Želi poslanik sallallahu da ti pokaži bez obzira što ćeš ti zaklatiti delu na to mjesto, a? Allahu, ali ako je bio na to mjesto kip, šta? Nemoj ići i niti za da ispuniš taj svoj zavet kao te želi reći Allah, poslana izlačana. Ako ima kip tamo, koji je bio, i sušen, koji su ljudi obožavali, nemoj ispunjavati taj svoj zavijet tamo. E, se razumijem. Što želimo reći, da poslanin koji se u nam želi zaprijeđiti sredstvo koje bi čovjeka moglo odvesti eventualno do širka Allahu Subhanu wa ta'ala dobro postavlja se jedno pitanje lat čuli ste za božanstvo kipa, lat, a gdje je bio? ne ne lat, nije uopće bio u Mekke e u Mediniku. Ne. To, ne. To je za vrijeme, nu, halal bio u Taif. U Taif. I Kazu. Privatili Islam pleme Banu Saqif. Slušani Lat i na tom mjestu kasnije napravljena džamija. Kao da izgleda kontradikturno samim šta što mi pričamo. Kažu islam slučenjaci? Procijenjeno je da baš zbog tako jasne stvari Pazite dobro. Zbog tako velikog kipa, odnosno velikog božanstva koje je bilo kod njih, kod mušlika, u njovim srcima, baš zbog toga je napravljena džamija na tom mjesto. Jer veća bi bila bojazan da bi nekčije srce se moglo vezati za to mjesto, gdje je bio nekada lat, ako ne bude džamija. Šta? Bude, Nego kada bude džamija, jer nikome onda neće pasti na um ili. Prevlada nam mišljenje da kad čovjek dođe u džamiju koja je napravljena radi Allaha subhanu wa ta'ala gdje je izbrisan svaki trag glatu neće onda neće srce se vedeti za latu se vedeti za Allah. subhanu wa ta'ala. Za razliku da su muslimani ostavili to mjesto. Razumijete? Suzbeno da bio rasprostranjen, odnosno on, imao je jak utica odnosno je veliko mjesto kod mušlika. Razumijete? Da se nije napravila džamija na tom mjestu, postoji od bojazna da se ljudi, šta, nekada vrate. <laughs> e zbog te jačini, zbog jačini, kontradikturnosti, kažemo, onaj, Allah najbolje zna, a sahabi, na takav jedan su način, napravili džamiju na tom mjestu. A u osnovi, u osnovi, preče, šta, da se na takva mjesta, da se na takvim mjestima, ne stavlja i da se ne, onaj, ne okupljaju muslimani, radi, šta? Ibadeta. Radi? Ibadeta. Zato što bi eventualno to mjesto moglo biti sredstvo koje bi čovjeka, šta? Odvelo, odvelo koje bi mu pobudilo možda na sjećanje. Zamislite, neko, neki muši koji je božavao njega 20 godina kad dođi na to mjesto, može mu pobuditi sjećanja ili annaj, da mu se vrate određene stvari koje su vezane za dijela srca, za ibadet, tako dalje pa je poslanik sallallahu tio da zapriječi i da pokaže ashabima da svaki put koji bi eventualno čovjek mogao otići u Shirka a da je zabranjen. Stoga je pitao jeli na tom mjestu gdje se ti zavjetovao da će zaklati kurban Allah subhanahu wa taala. Jer na tom mjestu bio neki kip koga su mušrici obožavali, pa su rekli ne. Pa upitao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Hal kana fiha Da li je bio neki tu Praznik, da li je bilo tu neki, da li to mjesto, bilo, mjesto svjetkovanja i su mušnici dolazili, a praznik, inače u arabskom jeziku se zove Eid, što znači, što dolazi od riječi Ade, Jaudu, nešto što se vraća, bilo sedmično, bilo mjesečno, bilo godišnje, periodično, na primjer, gdje ljudi u određenom vremenu, a, Na određenom mjestu, kažemo, da li mjesečno, ili sedmično, ili godišnji, a, uzimaju to mjesto i dolazi i se. To je praznik. To je onaj id. Može biti vremenski, može biti šta? Prostorno. Mogu ljudi uzeti vrijeme. 8 su to je praznik za njih, taj, taj, dan. Razumijete li? To se zove praznik. Može biti mjesto da ljudi u određeno vrijeme Na tom mjestu se okupljaju kao što je, recimo, praznik na takav jedan način i ljudi veličaju, odlaze na mjesto Ajvatovice, kod nas. Na primjer, eh, to, braćo, je zabranjeno. A o tom ćemo, Miša Allah, doći poglavlje koje će govoriti oko toga. Samo u ovom kontekstu želimo pojasniti značenje praznika u Islamu. Zato je Allah, poslani, zna se vam Ida. nemojte moj kabur učiniti šta? A id, nemojte da učinite ga vijeste mjestom gdje ćete dolaziti, navraćati, kao za praznik. Rozumite li? Nemojte učiniti moj kabur mjesto praznika. Tu je poslanik sa leseljnom zabranio. Dobro. Šta onda čovjek treba imati u srcu kad krene na hađi? u pitanju kabura poslanika sam sebe. Hajde. <clears throat> Kad čovjek krene na Hadž ima namjeru da obiže džanju poslanika sam hmm. sebe. Jer poslanik sam sebe to propisao. A uzput, kada dođe u džamiju poslanika Selesjavnika, propisano je da ode uzput I, i na Kabor poslanika Selesjavnika. Jeste razumijeli? I nema zapreke da ode onda i da obiđe šehide Uhuda, jer je poslanika Selesjavnika iz Medine odlazio. Ali početno da čovjek iz udavljenog mjesta krene, odo ja da posjetim, A Kabor poslanika Sallam, mi kažemo ne. Nisu osahabe rali, niti je bilo poznato. I od kogu među primim generacijama. Da čovjek hoće da ode maksuz, posebno, da obiđe šehide u hudama, mi kažemo ne. Nije poslanik sa Sallam, da je to radi. Ali kad dođeš u džamiju i obiđeš džamiju poslanika Sallam, uz put, onda, kad se ukaže prilika da obiđeš I na takav način Kabor poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kažemo mi, jest. Zato su mnogi ashabi na takav jedan način dolazili normalno i kasnije generacije muslimana, muslimana prolazile su i obila obilazile Kabor poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Inša Allah, ht.a. naslijed s ozirom da još ima nekje mesela, a ne želim da zaspit.. Ne, <laughs> нас сегодня иншалла. Да, сказал что мы на поле. Довольно 50 минут. Не шансы, ну. Кого шансы. Ну, я я вломался. Нас пало, я взял обычный пробит так. Набита. Веза за пентру точно. Ну они пытались Može. Mislim je trebalo ono za upitanje kubana, da imam eh, kuban za mušicu, da pa makar mušica mi je. To sam nije pojasni. Nisam to je zakon, jedan je odbio, pa jedan ušao. To je da to makar je To je bilo prizvanom poglavi? To je bilo, ne A to? Da se da Pa, hajde sljedeći put, odmah na početku, pa jasno. Nema puno tu... Kad je sljedeći put, i A, sljedeći. <laughs> sljedeći godnik, <koja> <laughs> ja za ovaj pa? ako, ako je bil. Jel u sredno, za ovaj zavijek. Pa. je pitan, obično ja rekast, va. Šta je danas? Zavijek nešto koristio. Nisam u mogućnosti postoji, jel? To je da, duža nica da se odbitiš, da se oduži tefaretne i skupim stvare za kletu. Uzmi pravilo. Imaš u osnovi, možemo reći, da neispunjen zavjet je kao prekričene zakletva u propisima taj. Razumiješ. Kao pričane zakletve Gefaratje. Kontaš, tu znači pričješ. I sad vidi. U sljedećem, sljedeći predavanju ne žalim mećim pojasniti, uh, šest situacija zavjeta. I kad šta se šega proizilazi. Razumiješ, ja tu kažem sledećoj doći pita neki izbavodac, mislim da On ja sam stvakao. On vezano za njih. Da se čovjek, čovjek nije ti uradić to, ako bol da. Vidi, ako čovjek zanijeti, ako čovjek se zavjetuje, on naj, naprimer, da će nešto uratiti danas. Ja, s cepač leta drga. In ne uradiš to. Ne uradiš to, to. vidi. To je stvar koja je mubah, koji ti rekao. Onda obaveza je da nahraniš da si romaha, isto kovo prekšteno zakljuje, isto kovo da zakljuje. Allahom, razumiješ? Sve da Ili da nahraniš da romaha, ili da ih odjevineš, ako nisi u mogućnosti, ili da oslovudiš roba. Znači, ako nisi u mogućnosti, onda postiš tri dana. Evo, razumiješ? Kada ješ? Ali kažem, ima šest situacija. Ako se zaviti, još nešto ću učiniti haram. Haram. Nećeš go učiniti, ali ovdje postoji razilaženje. Da li treba, šta? Kefarad. Allah nebude zna, ali ispravan, ispravan mišljeni da ovdje ne treba kefarad. Nego treba teba, istikvala Allah subhanu wa ta'ala. Jer ko se zaklejete kaže Allah u poslanih v.a. Ko se, ko bude rekao, men kale, valati, val'uza, feleku, la ilaha, illa Allah. Ko bude, rekao tako mi ili za zakletice. Nečkim drugim, vallah. A? Pa se dobro. Ko se zakleta se nečkim drugim mimo Allaha subhanahu wa taala, šta keffare? Keffare je da kaže la ilaha illa Allah, da se pokaje Allah subhanahu wa taala, Jer u osnovi ta zakletva nije šta? Nije uspostavljena, uopćina nije ispostavljena jer osnovi ne je dozvodnilo da se zaklijete šobči saničin drugimi ima Allah Subh'hanu wa ta'la. Za to kaže, inša Allah, sviđi ćeš malo više to pojasnite ko Bogda. Ubratite pažnju. Jer kaže Allah imesu da se zaklijete Allahom lažno. Lene ahlifa bil habbu ilaye min ahlifa bi ghayriji Meni draže da se zaklijete Allahom lažno nego da se zaklijetem, šta, sa nečim drugim imamo Allaha istinitom. Jer zaklijet se Allahom lažno je šta? Zabranjeno, haram, grih. Ali zaklijet se nečim drugim imamo Allaha šir, mali šir, koji je veći od ovoga griha. Uvrate pažnje. Zato što zakletva sa nečim drugim imamo Allaha u osnovi nije ni pava u osnovi šta nije ni pala. Zato biva obaveza Tehuballahu subhanahu wa ta ta'la. Tako on ovom slučaju, ako se čovjek zavjetuje da će uraditi neki haram. U osnovi nije zavjet ni palo, mada postoji tu razilaženje među islamskim učenjacima. Da li pada zavjet ili ne pada zavjet? Razumite mi? Ali kažem, dede, zato se znati, mora se znati šta se čovjek zavjetovao. Vidite o situaciji. Imate situaciju, znači, kada je mu bah, Cut all night. <laughs> je Haran, kada je mekruh i tako dalje, kada je vajib, ali će Al je za da se li će pojasniti to. Ali to je inače, samo za zavijet, kada se čaj zavijet u ima lahu, a ne rečemo za neke prezveze dunjalih u stvari. Nije se zavijet u ova lahu ta treci, nego stučujem cijepaću, a kodici je pavati, jel? Nijek, na primar, ja stvaru, da nijek na knjigu, da odim njemu, što on reče, pomodim cijepać drva, da ne znam, i ja odijem rek za dvodnici vodi što ja znam. I nač Nema nije Zaj, to zavist. Nije to zavist, tu nije zavist, tu je iskost. Vidi, vid, vid, no. ne, ne, ja te pitam sad, jesi nove zepku? Ne, mulize. Tu nije zavist. Zavid je da kažeš. Vidi. <coughs> Zavidujemo se, znači, riječima. <coughs> Zatkni se, znači. Zavidujemo se na primjer, neki čovjek kaže tako. On se zavidi Allahu. Da će uradi to i to. Ili, zavijet, ako Allah izliječi tvoje dijete, šta? Da ćeš uraditi to i to. Objasnit ćemo, braće, opazite, imate učenic zavijet, sad malo pri. ali kažem, da požurujemo to, tema će doći tek jes. sljedeći put, zato što nećete razumjeti. Drugi dio baši toga sam prekinao. Sada, sada jasno pa, da nema veci A šta je A šta je nijet? A je ne, ne ispunjava ja, možda. Ništa, nijemate vezi. Ne, ne, znam da nijemat svojih vezi. Možda čovjeka da bi ce... ono mijetio sema to da uradim pa da ne uradim. Mijetio sema da uradim pa ne uradim. Ništa, dobro. čak mi imaš nagradu. <laughs> Ako je dobro, djepo, jest. Maš nam je. Nagradu za to. Ja. Nisi mogu, jat sprečno, jat. Ne, ja spreču. Bez obzira. Dobro. Samo nijetim. Onako je ono... Nema vezje što to neću. Ne, ne, ne, mogu ne, ne mogu ja. Ne reču, ali su ispredni. Alakko ću ovih nijetiti nešto sto puta, kaže, a ništa ne ulazi od toga. Bez obzira, nema grija, nemaš dobi ništa čak naplati. Može imati ceva ako se ce radi. Dobro. Samo nije za svakoga. Ne, da, da, da. ne. No, stvarno. Ja ni to nije baš na jači dio. Sad je, ne, Znaš što je Boris ti rekao, da sutra kobog neki bratu, a nije došo, nije što, nije nije da nije došo. Primer. Drugoj ja ho rekao doći ti. Ne, ne, ne. Samo nije. Samo se pomislio. se ne. Ne, dobro. On Vrata pažnje. Allah u poslimi kaže inna Allah je teđavizan ummeti. Amma haddese bih nefso. Allah je oprostio nome ummetu ono što njega, njega duša, šta, došava. Ma nem te tkerem, evo, tamo, evo. ne bude progovorio čovjek ili šta, dok ne bude uradio. Može z. Da čovjek razmi, razmišlja sat vremena da čini blud. Na primjer, o haramu sad govorim. Po srcu razmišlja, razmišlja, razmišlja. Nema grijeha. Razmišljaš. Da znači, nema grijeha. Sve dok ne bude čovjek šta? Počinio. Progovorio Aha. ili jest ili ili nešto uradio konkretno. Raznitali. I moj je Razumjet ćemo li sada. Dok ne bude nešto uradio, ne bude neki postupak koji je proizvod toga što on je o čemu razmišljao. Govorimo o haramu, o Sada ne govorimo o dobrim dijelima. Sada govorimo šta? O griješenju. E sada, tu, tu, imate razliku. Razliku. Kad govorim konkretno, eto o primjeru radi bludu. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je nazvao gledanje, šta? Hara Da oči čine blud. Ali je li to blud? Za koju slijedi šarijaska kazna, kao bluda, kamenovanje ili, šta? Za Je, za Ne. Nije to to. Nije to. to Čak može biti od, šta? od malih grija. Imate ljude koji, naprimjer, trči, radi, sve uzve u dunjaličke uzroke, sve, sve, sve, sve, ima namjeru i priča i uzve u dunjaličke uzroke da urade neki haram. Ali mu se omakne. Slušajte, znači došlo je na takav stepnik. Jeste razumijeli? Zanije ti je splanirao da ukrade nešto. I počeo da planira, radi sve, sve, sve, sve i omakne mu se. Ne ima. Ne ima grije. Ima grije jer je sve uradio. A? Sve uradio. I Allah zna da mu se nije kaderom Omaklo to, jer mu Allah subhanu ta'ala propisao, nije mu da uspje učinio, učinio bi ga. Tada ima grijeh kao da je uradio. I odgovarat će pred Allahom subhanu ta'ala za to. Zato što je uradio, uložio napor, trud. A? Čovjek može da da osuvi ženu neko, na primjer, ovo, ono, sve, sve, i omakne se, nešto. A? Može imati odgovornost pred Allahom subhanu kako da je uradio. Za razliku, za razliku gdje čovjek može doći u situaciju kao što se desio slučaj koja bilježi ima hadisu, bilježi ima muslim, sunu sahihu. Znači uvijek sve se uradi i u trenutku se pokaja Allahu subhanahu wa ta ta'ala pre nego što dođe do kraja. I ste razumijeli. Ima namjeru. Ali se može da tokom tog toga planiranja pokaja Allahu, poboji se Allaha. Razumijete li? Tada može imati ogromnu nagradu kod Allahu subhanahu wa ta ta'ala kao što je čovjek ucijenio onu jevojku da je zato što je bila glada. Ono je trojica koji su bili pećini. Duga je duga hadisa Allah poslana Iql. Ali kada ga je rekla boj se Allah nemoj mu uzimati nevinost onaj, bez prava. Pobojio se Allah i ostavio. A bio mogućnost. Znači bio mogućnost. Zato je Allah poslana Iql. obećao šta? Džernet, kojim čovjeku? Ko, to je, Ko, to je ha da, Ar, Kod bi pazite ženu koja je lijepa i još u što šta ugledna. Zat mansibin w-jamal. Žena ugledna porijekla, odicajna, još u lijepa i ti radi Allah subhanahu wa Jer nije isto, možete neka koji možda ne bi Ne, ne, naj, paži se, paži se, paži se, paži se. Ne moram joj pisivati. Razumije. Ne, služaj, služaj. Pa nekak. Sudo te da nekričanje. ovo je iskušenje. Možete da ovo je iskušenje. Jasno, ovo iskušenje. Jer nije, braćo... Evo vam, evo vam situacija. Čovje slab. Nekom učinio zulum. Ne možeš, ne možemo sa svetiti. Nema prirode da se svetiti. Ne možemo se svetiti nikako. I on kaže ja njemu halal. Pa ti si njemu halal, ti u neti, možeš halaliti. Je l'razumije? Zato što ne možeš do situacije da se svetiš. Al džu idejo situaciju ima snagu, ima način, možemo se svetiti. Se razumeli? Može da, da probije. Može, može, može da nađe način, način, jeste. Al halal. <laughs> tu nisi do. Uhojde dolazi nagrod kada Allah subhanahu wa ta'ala. Iko sam putra tako. Ne, ne, za što vam ja govorim. Samo vam pokušavam objasniti situacijem, na razliku, nijedka. Razumije, Murisa. Eh, to je ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala v hadisi koci, Iza abdi, bi hasanetim. Fe lem ja melha, fe ktubuha lehu hasanet. Kad moj poželi hem, A hem je mjesto u srcu. Kad Bože u srcu da uradi neko dobro djelo i ne bude ga uradio, šta? Ima nagradu, Allah što nam kaže, zapišite mu kao da uradi dobro djelo. Isto kar Allah s.a. kad poželi moj rob da uradi zlo, loše, pa ne uradi, šta? Nema grija za to. Ako uradi, jedan grijih Vi ste razumeli. Radi, eh, radi diskusija. Halal, ja ja Samo tebe je ono Vidi, pročito sam hadise po pitanju toga, ali nije bilo jasno ovo da čovjek koji absolutno ništa ne radi i sam viče ja sam imao nije, ali samo radio i hiljadu godina imao nije, to ništa ne uradi. Što dobro? Kaže on nastoj, ona, e to meni nije bilo jasno. Alako no. ne nastoj uradi, uradi dobro, malo. Što <laughs> radiš apsolutno ništa, nikakavajem ne radiš, samo godaš podijalju kričiš, ja imam nije da nešto dobro. Ja sam imao nijet, ja sam imao nijet, ona je to nijet. Dobro, morate, ljudi se razlikuju. Allah zna je iskren ili ne iskren. Dobro. Dobro. Ako iskren nijet izvrši Jer, kad čovjek prođe pokraj bogatog čovjeka, i kaže da ja imam ovako, da imam Allah tao, ja bih da djivao. I Allah sam vam dao ko vidi Da zbilja, znači, da bi zbilja ima nagrod kod u djelbi. Mm. Ali zna, jer čovjek mm. zaista je iskren u tome da ima, da li bi uradio, da li bi uradio. Mm. Kad Allah upozna izgleda, vi niste, kad, kad sušli u džihad, borbu na Allaho put, vi niste prešli nijednu dolinu. Hrvatsala. Hey, so. Malqatraton. Ne znam. Niste prešli nijednu onaj dolinu, nijedan kanjon. A da nije grupa ljudi, ashaba koja ostala u Medini, ili da šareket hum fil adžak. Učestvovali ima isto nagradu kao i koji hodate. Znači ima, šta, grupa ljudi u Medini, koja je ostala, sjedi, u hladu, ali ima nagradu, šta, isto kao i koji hodaju. Isto kao i hodaju. Šta kaže Allah poslani? Havesat hum hodaju. Spriječio je opravdanje, neko je bolestveno. Kursalija radi Allahun, ili Othman radi Allahu koji bio... Sprećen, da. Ona se brine Okcije ki Allah poslika svojoj ženi. Poslanik bude poslani u dozolu. Jes' razumio? Nije bi obični nauhode na na bedru. Radi Allahu Tealanu. Razumite li? Kažu mu poslanik ima istu nagradu. Samo gdje je razlika između onih koji hodaju u toj situaciji i oni koji sjede? Ha? 15. Razlika je što onaj koji radi to djelo. Ima deset puta više i do sedamstutina puta. A onaj koji nijet samo ima. Iskren nije, da bi uradio. Šta? Ima samo jedno dobro djelo. To je razlika. Samirano, prijem, kad si pojasni ono za neko koji ima, to je u pitanju nijet. Primjer, nijet je nešto loše da uradi. I, i, i, i radi na tome, primjer, da uradi to loše djelo, ima kaznu kod, kod je uradio. Ali on na niyet je uradi nešto da ni da uradi nešto, sa sredstvo, primer, ni došao taj do to mjesto, znači nema grije, ja tako sam pretudim. Samo na niyet je, ništa nije radio sredstva, nije ni pošao ni primer, da nema dobar. Nema. Ja. Ne, pa ima, hadi, čistoć znači, ja. nema to. I on ovdje u naš narod te pogodovo ima je u lošo se kunu, Allah ga mi boga. <laughs> Ovde ja sam vidio dosta ljudi. Pogotovo žena, Allah ga mi i boga. Naš, znači, ne tako da im rođ. To, to je to je to je Ja Bog da. A da to ne to je to da čao kaže. Možda ne misli tako ali u reči. A sad Bog da inshallah to isto. To je Allahu i Bogu za to to to što Ja, ne, Jel' tako kajžemo, da je u džami u Što tu? Ajde, nemaj vrloče! Tako džami u kralj, tak? Pa za ovo. Viče, ne se, ne se, primjer, ne se u svoje ne tražu. Dali je to iz sve teganici. U vlaga. Ne kunite se u ne tražu svoje da što smo našli Ajte krećemo Tu pojdeš, bi sve burgere poštaju. Evo sam. Samo je misproval. Storio se kao što prikazao, no storio se žar. Pa nema ni no širpa, da te Istvorio li bogatstvo, a... istvorio blokta, istvorio bogatstvo... Je... Kako da može to? Je, to je ničin problemi svima. Može ošto napravilo se, ali... Nima širka, sami, razumijem. Lako ja u tešku ne vidim? Zvonica, Peter, Peter, gov... Ne, da je širka? Nema zapreke to, razumiješ, to je jezik. To je u da bi se kaže, znaš, nema to zapreke, jer... Ne, počuški, Pa Allah Allahu pobacani selamem. Pametnja je Allah, Allah nasuđim da anu reči. Oni koji su slikali, da đunjaluku oživite ono što ste stvorili. Allah svendala nima govori ono što ste vi stvorili. Ali tako da dozvoljeno je da se kaže za čovjeka šta da je nešto stvorio. Jer Stvaranje čovjeka šta nikao stvaranje Allah subhanahu wa ta'ala. Allah je završio kada vlastara va i lo što vino pred. Ono su nasafati grafika. Kad se spomene nešto stvorio je čovjek primjer bogatstva nešto. Od ničega napravio, tu ne stvara, to napravio na primjer na steku, bije stvorio. Vidi vidi, ali ja ti mi kažem nešto. Kako Što se? Po toj razne kad stvaranje Allaha. Allahovo stvaranja i čovjekovog stvaranja. Čovjeko, čovjek stvara iz nečeg već postojećeg. Za razliku ko stvaranja Allah subhanahu wa ta'ala koji je iz ničega. Iz ničega. I Allah da je, da je zabranjeno reći za čovjeka da je stvorio nešto. Ne bi Allah subhanahu wa ta'ala rekao ljudima na sudnim danu Allah je potvrđio i se stvorili. Slike. Stvorili ste slike. Razumijete? Ja sam čuo za taj hadis a, a, će Allah reći njima ona, stvorite to, što ste, ona, oživite ono što ste vidjeti načitali. Oni neće moći jer da će Allah to stvoriti udahnuti i oživit će te što su oni slikali i da će ih oni kažnjavati u Džahnemu. Ti koji su, znači, znači Allah će njih oživiti. Znači samo pokušali. Allah će njih oživiti nakon što ne budu mogli da ih ožive. Znači. Kad znači Allah će reći oživite ono što ste vidjeti oni neće hoćemo da će hoće da živiti pa će pa će ih oni kažnjavati onaj u dženamu tako znači ja čuva a i oni će što nima ej dođete ja vi ovim hadisom želite nešto drugo reći nije no, po pitanju tome ali to govori na použeno osnovu što su onih kili i što se govori da oni stvaraju za zmiš taj hadis znači oni on će ih pokuđiti zbog toga i zbog toga će ih kazniti zato što su kili da ovo po naše alah stvaraju al to mnogo nije isto kao ne znam trešnu naći kako tašli Drugo je živo. što može svima duš. Drugo je stvara. Zbog je to zavrana. Ali vidi, ta je sad izdošao u kontekstu kuđenja, pokuđenja. No, pravzumiješ. Sada še? Ali je... Ovdje je pitanje, pitanje stvaranja. Da li je dozvoljeno... Ja, ja. Da li je dozvoljeno reći... Kontakci. Ha? Stvorio sam. Nije. Pisao. Pamza. Svetaš. Jer da nije dozvoljeno ne bi bolila s panom talanjima rekao to. Jer imaš kako ćeš zajednički izraza. Vlast. Vladar. Recim. Svatate Ako ćemo tom logikom ići, onda nije dozvoljno reći ja sam, recimo, ja imam vlasti to i to. Da. Yeah. Allah subhanu wa ta'ala ima vlast. Razumite Ali vlast čovjeka nije kao vlast Allah subhanu wa ta'ala. Allah vlast je seobobatna, apsolutna, neograničena. A tvoja je ograničena. I to... to yeah, I to yeah. što ime ti mi govori ono u početku, na ono komentarima oh, yeah. siti kako ide, razumiješ. Apsolutno ograničena. Razumiješ. Razlika između čovjekovog stvaranja i onaj stvaranja Allah i ne vidimo zabrke da sada kažemo mi doznam da čovjek je stvorio se. Jer niko taj koji kaže stvorio sam ne mislim ne misli taj čovjek da on neozbilja Bog. Razumiješ da on stvorio to, stvorio. Ne misli to Spravniji, da rekli, osnovost, teko, napravio... Sigurno da je da je u, u, u smislu bolji. ali čovjek kaže, izletimo tako, čovjek kaže, stvorio sam ja, ili tako nešto, razumiješ? Mene je strano bilo, kad sam spremao neki ispit, eto, sve gdje god bilo stvorio, ja sve kriježo i <gled> stavno napravio. Stvaranje, kide, kad se rekne stvaranje, te od ničega primjer, od ničega nešta, ba, tako se Pa ja je, je bilo, ja da, ja da što je bilo, da što je bilo, da što je bilo, da Joza no, A oko mi komiso čaj fonda može reći kad bilo šta mrtvo nas tad je. Radi mi sad ovim slikama ja. jel sa aparatom koliko sone ona dozvoljene. Na Novi numer bi strikajao što se trta što će hala da duše nema što kaže je da pa će prograditi nas u jednom danu te slikare. Gdje je niko druga? To a ono je slika. Razumiješ? Srelazi i sad je to. Ja ne znam sad. Dobro sam. Ne, bateriš. Ono sitne časa, kako se izradio na papiru, tvoj lip. Bada ono biti, ali si naredio takav. Onako kako smo na fotografiji. Nego je ono kodit čista. Malo je to, Za kameru je, za kameru je, štiči, ja kamera je dozvoljena. ne jemam, je, ja da je kamera je dozvoljena ovako, kamera. Ili ono živo stvorenje več ti su ima to to. Bi je neko ima na nabradu kistopa. Onaj što su spremi borca na lahovom putu istog koji on je, Evo se ti greze, stalac svoj. Oni oni bi bili što su pišite ja. na dominu. Znate kako? Da je stvar nije, stvar nije velika stvar. Stvar nije velika stvar. Ljudi se razlikuju to, kao se razlikuju. Po zemlji do neba. Zadatel. Svi ljudi radi isto, isto klanjaju, isto poste Ali nije Ebu Bekr radijalanhu što kaže Allah opozloni Lusana. Nije vas premašio Ebu Bekr sa mnoštvom namaza, mnoštvom posta. Razumijete li? Milo je koji su možda predjegli Ebu Bekra u nekim dijelovima i badetak. Razumijete li? Ali, Ebu Bekr je pretekao vas zbog nečeg što je palo njegovo srce. Zbog iskrenosti. Svatate, zbog Jej Jedan da čovjek deset maraka, drugi da isto deset maraka. Ovo njegovo odvede u džene, to ovog u možda. Zbog nijete. Njegovo jedna marka, a, bolje ako da vlas paano te od nečih sto maraka. Allah pa izme, Možda nečiji dirhem će preteć nečiji stotinu dirhema. Jer onaj si Roma miskin jedva s, kraj, s krajem znaš da njega 10 maraka ko za nekoga možda ona, 1000 maraka. Zato što si Romašan, ali on iskrati Allah subhanahu ta'ala i napati se za, zbog i tako na primjer. Ljudi se razlikuju u bitanju nijeta. Ljudi se razlikuju u bitanju nijeta, zato nije dženet jedan stepen. Jenet je 100 stepenova onaj Ima svako će dobiti ono što zasluži vjesinu stepen uživanje. Tako da niyet je nešto što je veoma veoma veoma bitna stvar. Zato Niđa bi Imam Buhari otvorio svoj sa hadisom koji govori o niyetu. Tako da anaj to je duga jedna, duga jedna tema znači duga jedna tema Ja, inshallah jedno pitanje pripremem za idući ders. Moram ga obraditi. Evo, ja već obradio, <glorodin> ja već pola kazao. Već mi se to ne staje. Na prošli, što je govorio. A, to je, to je, to je, to kad pitanje o kuva staviš jedan, jedan, razumiješ? Došlo je do usredine, udaljenosti, jednog je. mogla preći, mreno to sa nikas sam. Ja U ovom slučaju, evo, u skupinama, ali tu budu žene vjernice, ili... Kako monsiš? Mora biti sa mahramom. Ako ide na razdavinu, veće o 85 km. Mora imati mahrama. Dobro, razumijem to. Ja. Ali u ovo, znači, udalje slični su manjoj od jednog, jednog, jednog dana i jedne noći. Manjoj, sama možda ide. A to sam je da ide znači manje od toga, može sama. Sama, sama, sama, može. Može, recimo da kaknja žena sama da ode, nema problema. Razumeš? Da, ma. Nema problema. Osamdeset kilo za ku pitanju. Pa danu i samo Ja. malo mi to keta noću nije, nije baš. Dan i noć. Jasno znači. There are no worries, this is the night of the evening. I have no worries. You understand? You are leaving your wife now to the house. To the house. Or to the house. Or to the house. You understand? You understand? You don't have any trouble. You understand? Listen to the women, and the women are not. Who are they? rik govori, mala cesta valjak kada. A što? A što ti? A što sad u Zenici bilo kratko malo. Dobro se tur do Jeri, Ja ne znam. Ti smo bili skoro na brak, ja izađi iz džamije, kavadi, sać mu htjelikin din, no. Rekod počiniram da sad se u vikendu, rekao četiri, rekao je dva, pa kaže dva, što znači. I ja se kladio dva sa njima. Hvalno mi bilo suđba. Ja inače, zadnje nasiljene kuće, jer propis je da nastup olakšice kutovanja počne od zadnje nasiljene kuće, mjesta stanovanja, razumijete se. To je općenito kada shava bilo, to je općenito kada shava bilo. Zadnje nasiljene kuće od mjesta boravka od kojeh čovjek kreni, znači. od tada počne olakšica. Čovjeta, je čudite ali jer Zitim da je cil ne... tako... al, al cil normalno mora biti dalje 85 km. A ako kuzmiš iza nje kuće lično meni tamo recimo kad kreneš oma zedo kantonu a gledaš teg neka kako možda od petlje vogošanske tek onda se nekako kuća kotisne ko na put tada čovjek dobije osjećaj i vjeruje se povezano kuće su sve povezane za grad. Razumite? Po mom isto kad gledaš pravamo staru na primjer zadnje neke naseljene kuće pa možda negdje do mostarskog naselja već onda čovjek oti se oti od skivata. Razumite? Jer mora biti biti e, sve kuće koje su povezane. Potem možemo sasvim govoriti o učenju, fiku. Kuće koje su povezane sa mjestom boravka uzmeo je mjesta boravka. I to salu u Azumije. Zato je poslani Slavisele Dam, kada je krinuo na hađ, u Medijini klanjao poodne četiri rakijata, a na Azul Huleifi je klanio šta? Dva rakijata Kindi. Azumiješ. Zato što veliki dio učinjaka, ovo zastupa učenje, gdje nije dozvoljeno početi skraćivati šta? A još nisi izašao iz mjesta boravka. Jo, nije dozvoljeno omrsiti u post, u mjesecu Ramazanu, a još nisi izašao. Jer ko mi garantuju da ću izaći uopće? Možda će mi spriješi nešto, a ja sam mrzio već. Samo nije, nije dovoljno nije. Moraš izaći od zadnjih naseljenih kuća. Kad se otisneš na kuć, ovo je izadla reptum, arderaloča kaže, kad udarite po zemlji. A udaranje po zemlji podrazumijeva, odlazak otisne, kad se čovjek je Niste razumije. Evo to mjesta, u te neke tačke, ugledamo se. Razali 75 km da imam namjeru da putujem. Tako da kažem meni lično je nekako iskreno šubra što se tiče Zemnice. Meni je šubra za Zemnicu. Mada ko vidi to je njegova stvar, Koliko ima do Zemnice? Kad za Zemnicu. 79 km. Jelmar znam 73. Pa kažem, tu je negdje yes, ne u u je se stupa ovdje odmah. Jeste, on je stupa do... Ulaz zemljica. U petlji. U zemljici gdje se Ma nema se da se stičeš vatu na zemljice. Znači, stičeš vatu na zemljice. Znači, to već ulazi u Onda, znači, već ulazi u zemljice. Stičeš vrijeme na znači vrijeme na zemljice. Na to je auto sad. Može se načnjav potraskeći. Kavla, zelica je u gore evo. E sad priješ sa poda ište da te špiče stavu. Očetina zelica je ogromna. Zelica je poda klanjaš štara, ovde klanjaš poda i da za zelica. Nijel dozveno da skrati što je? Nijel dozveno da skrati što je? Nijel dozveno da skrati što je? Nijel dozveno da skrati što je? da skrati što je. Tek mostar. Krenu si za mostar. Kadi Recimo, kada se otisneš od Mostavskog raskršića, na primjer, tek onda, šta, počinje olakšica. I već možda, recimo, onaj, u hađićima nije problem. Ako imaš namjeru da putuješ, da. Dalje. Dalje. Jer predaje koje su došli od Azhaba, kad bi zamakle zadnje kuće, tada bi se mrsilo druđe. Ma nije uslov, nije uslov da se izgubi iz vida. Jer bilo je as hava koji su na brodu bili. Čim bi se odisno brod i krenuo, razumite li? Još nije bilo još nisu bile kuće izmakle iz vida, al bi se mrsile. Jer uslov je šta? Fizičko odvajanje. Je, se razumeli? Od zadnjih naseljeni kuća mjesta boravka. Fizičko tvoje odvajanje A je uslov da zađu te kući iz vidik. vidika. Tek tada počinje olakša. Tako ne možeš, da kažemo, ne možeš u Sarajevu, ti još nisi ni krenut i da skačuješ podne ili šta znam i kindi, ili da spajaš, nekod dalje. Ne. Kad kreniš za sanđak, na primjer, a za Makedoniju, kad krenu od i prođe vjećnicu, kad krenem pravom palama, tada si putnik. Tada, kad se odvojiš fizički. Eto. Isto je balno spajat namaz za balo. Prvi tunel, tunel od Saraja. Prvi tunel od Saraja. Prvi tunel od Saraja. Šta bila prvi tunel? Prima yeah. sam zakova. A nije, ale ja zavrno <laughs> <laughs> Ja se iz prvog tunel. Jeste druge. <laughs> to <laughs> to je <zase> iz druge. To bila zezaj iz druge. Tak se zvala, da? Šta bila z prvog tunel? <laughs> sa što Ne vidim, vidim razlog da ćeš skratiti namalj zelah ko nemaš potreba ko su sad. Šta je ja, nam na na na puštovana njodavje do do do, do do do više grada. se dozence da ti dozvoljeno. Samo se ne, krati ne vazne, Knows, A ne voli ni nao, da će ga sklapiti, jel? Nek' on još čo to... Ma ima i jedan, ali voli lakšice. Koristao lakšice, lahode, to je lakšice, jel da? Ma, voli lakšice kao što voli i farzeve su. E. Ali su oba dođe. I tako preko safa baš imam ovo tu ja traž, ja traž nešto uh, no, no, no, no, ja. ne, da mi je malo lakše dobra banja šta se alo što to je koristi se salon šta je nema se razgovara kako što je ha dobro sam da no like. ja, bi no like. se njegati. Možete izdovać. I mi bi zat to. Što je bilo? Zadržim do.